Hej och välkommen till Mystiska Radion. Mitt namn är Sara. Idag ska vi ta en närmare titt på de svartklädda männen. Män in black, eller svartklädda män, är en konspirationsteori som oftast går hand i hand med ufon och utomjordingar. Dessa män är klädda i svarta kostymer, vissa har blödande ögon, och de hävdar att de kommer från ett regeringsdepartement i syfte att tysta vittnen som sett flygande tefat. Detta fenomen var populärt under 1950- och 1960-talen. En reporter säger sig ha varit förföljd av dessa agenter i Västvirginien i USA, där de hotade reporterna att lägga ner artiklar om dem. Det finns inga riktiga bevis på att de svartklädda männen finns eller har funnits. Med tanke på att människor ser och har sett Ufon i urminnes tider så vore det konstigt att ett regeringsdepartement skulle skicka ut agenter för att tysta ett sådant vittne. På grund av detta påstår vissa vetenskapsmän, däribland Stunton Fridman, att de svartklädda männen egentligen är utomjordingar eller hybrider mellan utomjording och människa. Det finns än så länge fyra alternativ till vad de kan vara. Det första alternativet säger att de är människor från ett departement eller ett enormt privat bolag. Det andra alternativet säger att de är utomjordingar eller hybrider mellan människa och utomjording. Det tredje alternativet säger att det kan handla om en psykologisk upplevelse som man får efter det att man bevittnat ett ufo. Det fjärde och sista alternativet jämför dessa, män med demoner som människan sägs ha träffat på under bland annat medeltiden. Vad de egentligen är vet man än så länge inte. Detta var allt för mystiska radion idag. Men vi kommer tillbaka inom kort. Medan kan du gå in på en spännande hemsida på internet. Adressen är www.re.ild.info. Tack och att Jöns.